Доктор, розмірковуючи, ледь примітно, ніби розпромінив старечі зморшки чола. Я думаю, тут випадково знайдено один з вузлів на змія – музику. Знайдіть її з етеру, але в такому роді, як відчував її компоніст, засуджений тепер безвинно. Пригадую, він колись на перерві між органними вправами розказав – «Музика найближча з мистецтв до духовного світла небесності». Інші зв'язані хоч би самими зоровими візіями З дійсністю земною Навіть поезія Бо і вона про надсвітні речі Спромагається повідомляти Тільки через посереддя символів А їх треба зрештою пояснювати Тільки музика Віддає відчуття безпосередньо Зовсім близько до чудесності Ладів небесних О, я знайду дещо з таких концертів Запевнюється Орсон Включивши радіо настроює на різні передачі. З першої станції враз різнув страхітно звіруватий вереск інструментального збору. І пастор руку відсмикнув, ніби обпікшись. Наводить на другу станцію, звідти рев голосового складища в душороздерних насиллях. Аж отерпнувши, пастор спинився, миттю переключив приладок. Порушив пальцями від знервованості і вибрав нову передачу. Там притьма вдарило з безумистого несамовиття бухкотів і брязкотів разом при завиваннях і скреготах. Від того Орсонові, здається, розбило слухові стременця і молоточки в бухах. Він спершу весь здригнувся, а потім відразу виключив напад звуків і прилякано відступив подалі. Тоді зайшла черниця сповістити. Притаскався, здоровий, як чотири до докупи горили, там, біля мого столика і речі ніби від родичів нашого пацієнта. «Ми будемо за ширмою, а ви введіть потвору сюди і самі зразу до нас», розпорядився обрікс. «Там і великі фігури в цивільному», – доповнила черниця, «стоять віддаля, вирівнені плечима як шафи». Я сподівався, то капітан і його супровід. «А чомусь я відчула неспокій, мов при незав'язаному зміїві?» «Вона виходить» звати відвідувача, коли гості ховаються за перегородою. Залишений сам недужий через декілька хвилин спечалився. Чую з недалеких кроків прихід по мою голову. Будь тихо в спокої, скомандував Бріхс притишено крізь прочинені дверцята. Черниця вводить кривоного могутника, брюнета з вузькою клинуватою лисиною і провальними очима. Його довжелезні руки широко розведені Речі кладіть на столик Я зморена від безсоння і подрімаю в своєму кутку Не заважайте мені, говоріть тут Звичайно Поспіть собі Проглух котів Могутень Я скоро Зачиняється вона коло гостей Покидаючи дверця та трішки непритулені Аби обріг зміг стежити одним оком, що в палаті Могутник там наддається до пацієнта погрозливо. Он як, подумав, належно. Належно, подумав, і знаю, чого, примедведився. Ну, ей, спішиш, тяжко шепотів Зайда, нехай так. Ти повинен знати, скільки обвалів для нас через твій оборот. Примовляючи, каратель вийняв пакетик і, висмикнувши з нього ватку, обгорнуту в бинт раптом наміряється простягти до обличчя Берчинала, але той скоріше наставляє руки напротив захист, і враз тоді ж обрігся, і за ним щось кидається крізь дверці на приходу. Мовчки він струснув їх, і пхнувши ватку, в кишеню ступає то проти одного, то проти другого, настобурчений і цидить: «Ай-я!» «Давайся, ребра з переламів подвою!» Вони пробують вибрати мить для нападу і вагаються. А коли з дверей перегороди хотіли вийти доктор і пастор, їх спинила черниця, говорячи півголосно. «Куди вам надавуна? Самі справляться. І скоро війдуть нові». Дужак почув її мову і гостро В Вмент обидва Чойс і обріг, метнулись до нього, обертати руки на спину. Він хапає їх і пробує вдарити Одного об одного натужно силить. Крізь двері палати, притьма розчинені, вриваються капітан Волдок і два помічники.